Їх посадовили у вагони. Через два тижні вони опинилися під Катеринославом. Цілу зиму муштра, а навесні вийшли в поле орати. Потім сапання, жнива, відтак тиф. Хворих звозили в табори, які розросталися з кожним днем. За наповний місяць на Онисимових очах закопали понад 30 тисяч трупів. Онисимів полк перекинули до Гусятина – згодом до Львова. Але у Львові вже були поляки. Армія «Галера» потиснула полк до Тернополя. До нього приєднувалися загони, які не виконали Петрушевичового наказу про перевезування за збруч. Поляки продовжували наступати. Під Чортковим відчай кинув стрільців на їхні багнети. І сталося диво. Галерівців не витримали, відкотилися аж до бережан. Тут відбулася справжня січа. Онисамові блудною кулею вибило праве око. А з тих роїв, з котрими він сходив усю всю Україну, майже нікого не залишилося. Онисама, мабуть, забрали б у табори для полонених, але його, на щастя, поклав тиф. Потім не чіпали. Ті одинаки, що вціліли після битви, не являли небезпеки для поляків. З усього того Онисим виніс патологічну ненависть. Він ненавидів дику, пекучу, його ненависть могла б передаватися на відстані, але він умів ховати її в печерах душі. Вона лише спотворила його обличчя, і кожен, хто з ним стикався, розгублювався і знічувався, як перед постатю ката. Ніби відчуваючи, який він огидний, Онисим вів нескінченні тервені – Замулюючи співбесідникам вуха і викликаючи в них нудоту. Одним з поляків у галерівської армії командував богобоязливий католик Ференц Родзісад. Повністю загубивши солдатів під селом Плотичі на Стрипі, недалеко від Тернополя, підполковник Родзісад не сподівався підвищення в чині. Але його переатестували і дали нову частину. Недавній німецький поляк, а тепер польський німець, він вирішив стати обачнішим. Та під Бережанами стрільці знову знищили його солдатів. Родзісада відкликали набирати новобранців. Через три місяці він переїхав з ними до Львова. Його не відпускало почуття тривоги. Колись малим хлоп'ятком Ференц уперше виїхав з родичами з рідного містечка до Познані. Йому було цікаво – він не відступав од вікна. Потім раптово стало страшно. Світ здався таким великим і незбагненним, що хлопчина заплакав. У пориві страху він кинувся матері на шию і обхопив її тремтячими рученятами. Інтуїтивно відчувши тривогу дитячої душі, пасажири повернулися до Ференса, але тільки всміхнулися, замилувавшись його ручками навколо, Материної шиї. Ось таке почуття страху не покидало сивого полковника відтоді, як він прибув з місією визволення на Галицьку землю. Йому здавалося, що він мчить не знати куди, але тепер йому не було де сховатися. Ласкава, запобіглива лялечка кохала його до безтями, але зовсім не розуміла. Він їй не смів звіритися в побоюваннях і переживаннях і соромно було ховати на її пружніх персах, що пахли дитиною, сиву голову. Вона просто погладила б волосся і звела б у гору замріяні очі. Вона хотіла дитини і більше нічого. У перші дні перебування у Львові Родзісад наказав розстріляти трьох спійманих зі зброєю стрільців. Його присадкувата, товста фігура маячила коло вікна, коли пролунали постріли. Після цього йому не переставало здаватися, що якби він був присутній на розправі, тривоги покинули б його. Йому інколи хотілося когось власноручно вбити. Якось він ледве стримався. Один запопадливий тип з місцевих запропонував у служанки досить вродливу молоду дівчину. Поробивши три дні, вона відпросилася до матері в приміське село. Поверталися надвечір, у полі її хапнули солдати. Та кілька їх не могли справитися. Нарешті знайшли вихід, прив'язали на задруч до кам'яного хреста на межі